בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילה קב, במסד התורה קמ"ה בליקוטי מוהר"ן. הגור בהעוליך העולמי מכסה בסתר כנפיך סלע. ריבונו של עולם, הצילני ממחלוקת, עוזרני וראשייני, שזכה לאחוז תאוותי ממחלוקת. שלא יהיה לי שום תאווה להחזיק במחלוקת, חס ושלום. רק תמיד אתחזק בכל עוז להשקיט הריב מהמחלוקת ולרדוף אחר השלום תמיד באמת. עד שאזכה על ידי זה שיהיו אומרים דבר הלכה בשמי לאחר פטירתי מן העולם. ויהיו שפתותיי דובבות בקבר ואזכה לגור בשני העולמות ולא אמות לעולם. רק תמיד יהיה בכלל החיים באמת. ריבונו של עולם, ידעתי גם ידעתי כמה אני רחוק מזיעתה על ידי תאוותיי הרעות והמרות מאוד. אבל עדיין יש לי תקווה וביטחון אליך לבד בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, שתמהר להוציאני ולחלצני מכל התאוות עד שאזכה מהרה לבוא לכל זה, ואחיה ולא אמות, כי אתה המלך חפץ בחיים. זכני להיות נמנע בין החיים תמיד לעולם ועד למענך האלוהים חיים, ולמען הצדיקים האמיתיים הקרויים במידתם חיים. אחייני וקיימני באור פניך. מלא רחמים חי החיים אדון השלום. שים שלום טובה וברכה ורחמים וחיים עלינו, על כל ישראל עמך. למענך עשה ולא לנו, תכין נפשי ותעל אליך ומשפטיך יעזרוני. כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. קולי שמועה כחסדך, אדוני כמשפטך חייני. רחמך רבים, אדוני כמשפטך חייני, דווקא לעפר נפשי חייני כדבריך. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום לעולמי עבד נצחים, אמן ואמן.